«Може, чаю?» – Антуанетта приступила до виконання обов'язків господині. «Дякую, не треба!» – чемно відмовився журба. «Заходьте, сідайте у нашій хаті!» – запрошувала господиня. Марк'ян присів на краєчок дивана, присів обережно, бо йому здавалося, що від кожного руху ця антикварна споруда може розвалитися. Почувався ніяково, напросився у гості, побачив те що від нього намагалися приховати, і тепер не знав, як має діяти. Заплющити очі, не бачити, не допоможе. Вона відчула його реакцію, зрозуміла. «Отак і живемо, Маркія Антоновичу. Мало сімейка, одна кімната. Ви чого сподівалися?» «Ні-ні, що ви, Анетечко? Я нічого, це я так, розгубився трохи, уперше у вашому домі, а прийшов з порожніми руками, так не годиться». Антонета гірко посміхнулася. Вона чудово розуміла цей стан. Маркян людина звична, до того, що в його світі, в світі багатих, рівень особистості визначається зовнішніми атрибутами: величиною квартири або краще будинку, кількістю поверхів у ньому, наявністю євроремонту, якістю меблів, величиною екрана телевізора чи краще домашнього кінотеатру, зрештою, товщиною ланцюга на шиї, кількістю та ціною одягу. От навіть не якістю, а саме ціною. В його світі все має реальний грошовий вимір. І так, звичайно, простіше. Чим більше у тебе грошей, тим вище ти стоїш. А якщо ти такий мудрий, скажи, чому ти небагатий? У світі іншому, світі освіти, медицини, тієї ж нашої багатостражальної культури, все чомусь зовсім навпаки. Що цінніша особистість, то менше у неї грошей. Банально, сто разів перебалакано, але саме так. Кажуть, талановита людина, талановита у всьому. Зазвичай так і буває. Усьому, крім вміння заробити гроші. Є, звичайно, люди, які вміють заробити бізнес і на здоров'ї, і на навчання дітей. Але то так, копійчані вправи. Хіба на молоко до хліба? А щоб на серйозне, на квартиру, на меблі? Не у нас, не в нашій країні. Власне, на медицині заробити можна. Та хіба у безчесний спосіб, обдурюючи пацієнта, Залякуючи, вимагаючи, хай непряму, замасковану, завуальовану, але так, щоб не викрутиться, даватиме і несутиме. Такого шляху для себе Антуанетта не бачила. Знала, що інші так роблять, та для себе не припускала. Навчилася ставитися до хронічного безгрошів'я свого і колег по-філософськи. Намагалася не брати до серця ані тувщину золотих ланцюгів на шиях дружин бізнесменів, ані висоту каблуків, ані до жну спідниць. Не помічала шкіряних плащів, худряних комірів шуб різної похнастості. Не помічати, не заздрити наймудріший вихід із ситуації, в якій ти однозначно програєш через неможливість рівного двобою. Та серце однаково боліло. Навіть не через власну загнану в кут жіночність, через сина. Адже в їхньому світі, світі молодих, де ще не визріла ота філософська мудрість, все починається з прикиду. Зустрічають падьошки і провожають також. Не вміють вони молоді, не навчилися розуміти, що справжні цінності в каратах не виміряєш, на ноги не взуєш, на шию не начепиш, оцінюють світ доступними її методами, користуються шкалою долара, і правильно. Чого навчили, те й маємо. Швидко ж пішла у набуття наука радянської школи краще бідним та чесним. Бідним бути ніхто не хоче, тому й чесним бути соромно, краще нечесним та небідним. Отак От перевернулося усе. В умовах чесної бідноти вигравали, принаймні, психологічно. Ті, хто завжди був чесним і бідним. Ще в ті радянські часи, коли золотим стандартом для всього суспільства вважалася отримана від держави квартира, приблизно однакова для всіх, плюс-мінус зайва кімната, придбані по знайомству меблі, приблизно однакові для всіх плюс-мінус, зайва шафа, такий сякий одяг, зовсім однаковий для всіх, з невеликими розбіжностями що залежали від кількості знайомих на базі плюс-мінус зайві джинси чи фінські чоботи. Тоді всі перебували приблизно в однакових умовах, умовах однакової бідності. Вистрибнути ніхто не міг, майже ніхто, але тоді в ті часи родина професора Стороженка стояла круто, як сказали б зараз. Вони належали до обраних, до вищих верст суспільства, понад які тільки партійна еліта. У класі обраних і виховувалася Антуанетта, особлива дівчинка з особливим іменем. Тим гострішим виявився біль від падіння з висоти. Антуанетта з малку звикла до термінології «людина з нашого кола».